János reáborult az asztalsarkára, s megerett könnyének bőséges forrása. Amit mondott, csak úgy töredezve mondta, el-el a nagy fájdalomtól hangja. Miért nem estem el háború zajában? Miért a tengerben sírom nem találtam? Miért? Miért lettem-e világra? Miért? a íj csapás, ilyen gyötrelem ért. Kifáradt végre őt kínozni fájdalma, mintha munkájában elszenderült volna. Hogy halt meg galambom? Mi baj lett halála? Kérdé, és a menyecske ezt felelte rája. Sok baja volt biz a szegény teremtésnek, Kivált mostuhája kínzása töré meg. De meg is lakoltám érte a rossz pára, Mert jutott énséges koldusok botjára. Aztán meg magát is szörnyen emlegette Jancsi bácsi. Ez volt végső lehellete. Jancsikám, Jancsikám, az Isten áldjon meg, Más világon, ha még szeretsz, tied leszek. Ezek után kimúlt az árnyékvilágból. A temetőhelye nincsen innen távol. A falu népsége nagy számmal kísérte. Minden kísérője könnyet ejtett érte. Kérelem szavára a szíves menyecske Jánost Iluskája sírjához vezette. Ottan vezetője őt magára hagyta. Lankattan borult a kedves sírhalomra. Végig gondolta a régi szép időket. Mikor még Iluska tiszta szíve égett, szíve és orcája s most a hideg földben hervattan, hidegen vannak mind a ketten. Leáldozott a nap piros verőfénye, haloványhold lépett a napnak helyébe. Szomorún nézett ki az őszi homályból, János eltántorgott kedvese hantjától. Még egyszer visszatért. A sírhalom felett egyszerű kis rózsabokor nevelkedett. Leszakította a virágszálat róla, elindult, s mentében magában így szóla. Kiporából nőttél, árva kis virágszál. Légy hűséges társam vándorlásaimnál. Vándorlok, Vándorlok a világ végeig, míg kívánt halálom napja megérkezik.